Hej till ett nytt avsnitt av att byta nördnäst Det här är Nico, tillsammans med Färnan Ja Och det här är avsnitt 71 Färnan ja. Färnan Ja Har du något, något roligt? Eh. Jag skäms Eller jag först, sa... först, först Först först, First. först. Black Friday, blev det något kul? Vi måste du oh. kolla, det var ju nyss Black Friday Eh. Ja jag köpte, jag handlade lite grann Eller jag handlade två eh, trilogier ska jag säga okay. eh, Ratchet Clank mm. Och eh, Sly Cooper, eller vad heter han? Ja, ja till, På Vitan då, eh, eller? Ja, precis, till PS Vitan Så nu har jag någonting, nu har jag lite grann att bita i, kan man säga <laughs> Nice Själv Ja, jag eh, Kom iväg med eh, på PlayStation 4 då, PSN. Ja. Eh, den nya Skyrim. Ah. Upphiffade. Och eh, vad heter den då? Eller Metal Gear Solid 5. Är det 15-pennen heter tror jag? Eh, så de kom jag iväg med under 500 Så det kommer man absolut inte göra Jag tror vad Skyrim kostade i vanliga fall. Ja. Ficka båda de här spelen tillsammans. Å oh, jäkla. Ja, själv jag köpte, ja jag köpte de två trilogierna för tillsammans typ 130 spänn tror jag. Oj oh, Vad blir det? Det blir se, Ja, det blir sex spel för 120 spänn då, ungefär. <laughs> Så att, oh, jag kände that. mig ganska nöjd ändå skulle jag säga. <laughs> det kan jag förstå. Ja, men har du hunnit nörda något då? Ja, det har jag fast inte det jag har sagt att jag ska göra. <laughs> jag sa ju sist att jag skulle spela The Wolf Among Us. Att jag skulle försöka spela klart det. Eh, jag har inte rört det, ska jag säga. För. <laughs> det här kommer skämtspiten. För att jag har spelat mer Uncharted. Golden <laughs> Abyss. Du fastnar ja. ganska hårt i det spelet. Ja, fruktansvärt. Det är nämligen så här. Jag har spelat igenom det. Inte. Jag har spelat igenom det en gång till. Sen förra veckan. En hel genomspelning till. Och inne på mina andra genomspelning Igen Så det kommer att bli tre Hela genomspelningar av spelet innan jag är färdig Plus lite lösa kapitel Här och där för att kunna samla ihop De där sista achievements För att jag har siktat på att få ihop 100% Men vad är det som är det Just att spelet är så bra Eller att du är, liksom du känner att var så pass lätt eller för jag antar Nej, att det, det finns en Platinum-trophy i det hela. Ja, det gör det. det gör det. Men jag tror inte. Det hade inte med det att göra, alltså just troféerna i sig. Mera det att det var en blandning av alltihopa. Jag gillar spelet. Jag gillar liksom Nathan Drake. Jag gillar karaktärerna. Alla karaktärerna i spelet ska jag säga. Mm. Och jag gillar hur det spelas. Det är perfekt. Alltså. Det är precis vad jag vill ha när jag sätter mig ner och spelar om man säger. Det är okay. inte allt för öppet och det är inte allt för alltså inte allt för narrow sighted alltså alldeles för uppstakat exakt vad jag ska göra. Mm. Utom det, det finns ändå lite det finns olika sätt att lösa liksom alla bekymmer på typ. Och sen det du sa att achievementsen är inte super super krångliga eller svåra. Så därför siktade jag. Eller så fick jag fram att jag skulle göra det. Och det är inte massa sådana här typ så. Här, som man kan få ibland på vissa Steam-spel typ så här. Döda tio stycken online. Eller gör det här online. Eller gör det här multiplayer eller och så vidare och så vidare. Utan det här, jag tittade igenom listan och bara tänkte så här: fan, det här kan jag ju faktiskt genomföra. Det här är ju fullt möjligt. Plus att jag får fortsätta spela ett spel jag tycker är fruktansvärt bra. Mm. Så att därför så ja Därför fortsätter jag Men är det fortfarande så roligt då Tredje genomspelningen Det är ju det Nu tittar jag inte alls lika mycket på Cutscenes och så emellan längre Nej. Men jag tycker fortfarande att det är lika kul Men är det någon större skillnad på svårighetsnivåerna? Eller? Eh, inte jätte Jag började ju av att jag måste göra tre genomspelningar Jag började på normal Första genomspelningen jag gjorde eh, Och Alltså det på ja, nu har jag, ja, jag är ju inne på Fruktansvärd nu som deras högsta heter mm. Och det är inte Jättemycket svårare I sig För att gameplayet alltså, Det går inte att göra svårare Riktigt på något vis Utan det, det är mera fiender Och det är, alltså, det är mera den biten Det är kanske inte är det snyggaste eh, upp, Uppstegningen av svårighet man kan, man kan hitta om man säger så för det, det är mest mera fiender. Man blir påkastad mera av dem bara. Flera ja, stycken. Ja. För de mesta andra hinder man möter på är ju liksom typ så här. Men du ska klättra, du ska hoppa här emellan. Och pusslen är ju fortfarande samma som det har varit i liksom... Även på superlätt typ. Ja. Så att det, det, det är ju liksom egentligen bara mer fiender. Och du kanske behöver faktiskt... Du kan inte bara springa in med pistolen i högsta hugg och bara skjuta vilt omkring dig och överleva det, det fixar du inte nu på fruktansvärt för nu kan de sikta kan jag säga nej. motståndarna det, du, det gäller att sitta och vänta på en lucka sitta titta på dem typ okej okay, nu börjar ladda om perfekt upp och så skjut honom mm. för att an annars kommer du bli fimpad ganska fort uh, men det är inget här onödigt svåra bossar eller någonting nej Sånt. alltså jag skulle säga att jag, det, det är ingenting jag saknar uh, men jag har sett avsaknaden av det. Det finns mm. inga minibossar skulle jag ja, säga. Okay. Inte alls på det sättet som man förväntar sig. Nej. Det finns lite större fiender om mm. man säger. De har typ så här hjälm på sig. <laughs> Okej. Okay. Alltså, de är lite större och tål lite mera stryk. Ja, lite mer Alla... avlagt liksom. Ja, exakt, exakt. De har typ fått på sig lite, lite, lite, lite skydd. Mm. Det är typ det som är. Och de krävs typ två sniperskott på istället för ett Om du nu okay. skulle råka ha snipern det, det, det är liksom, det är inte mera boss än så oh. och, det, och det tycker jag är ett snyggt att Det tycker jag är snyggt om man säger att det, det, är inga, det är inga såna här konstiga bossar som helt plötsligt kommer att bli stört svåra Bara mm. för att man stegar upp svårighetsgraden lite grann men det är skönt för jag kommer ihåg det två annars hade två mm. Då finns ju en redan på norm Så äckligt onödigt svår Slutbossen okay. ja, ja. Och det är liksom man springer runt typ kastar granater Bakom mig för att komma, få han tag på det Då är du körd liksom okay. Oj, Och jag jäkla. tänkte ska man då är det liknande här Att man ökar upp svårighetsnivåerna Då måste det vara typ omöjligt Men det är alltså inte så pass ändå nej, nej. Utan det är mest alltså... att det är fler och De har lite ja. mer armor Exakt, exakt Och det, det är väl det är väl det som gör det svårare, är väl typ mer att fienden tänker mer, skulle mm. jag säga. Typ så här. Om, om på superlätt, då kommer fienden att stå still på samma ställe och skjuta på dig. Typ. Nu Jaja. när det blir svårare, då flyttar de på sig typ var femte sekund. Typ. Du, du måste hitta ett mönster i vart de kommer att ställa sig här näst Det kommer inte att vara så att de står bakom en sten. De går fram, skjuter. De ställer sig bakom samma sten. Går fram och skjuter. Det. Är, så är det inte, Utan nu kommer det typ att vara så här, de tittar ut på ena sidan mm. De går in bakom sten, och tittar ut på andra sidan helt plötsligt Nå, Alltså, ja. typ mera så Så jag, jag tycker det var snyggt gjort Och jag tycker det är, det är fortfarande roligt om jag säger så Även fast det bara är mer fiender mm. Ja men kul Mm, mm så du ser att målet börjar närma sig i alla fall? Ja, jag är inne på, jag tror jag uppe på 70% nu eller någonting sånt där. Så att det, det närmar sig och det är inte jättelångt kvar på den sista genomspelningen här nu. Så att det, Efter det så lovar jag att jag ska ta hand om The Wolf of Us, det ska jag. <laughs> det är bra. Men det är det du de har eller? Ja, tyvärr så är det bara det jag liksom ägnat mitt spelade till. Det är nästan så att jag måste göra klart det här innan jag kan liksom... Gå vidare till någonting annat För jag tänker bara på hur, hur jag liksom Ska ta mig vidare i Uncharted Och hitta allting som jag behöver hitta ja, ja. men när vi ändå är inne på Uncharted Jag började ju spela om lite Uncharted 4 Ja kommer kom en bit in i spelet Fortfarande jättebra och jag gillar det jättemycket Men det enda jag kan liksom Som jag verkligen märkte det var att Helt plötsligt så märkte jag Väldigt, alltså grafiken var Ibland var den oerhört snygg Men sen kunde det bli en dropp i grafiken Oj. Och det blev jättesuddigt på vissa ställen. Ja. Och det var jättetåkigt. Det var ingenting. Alls. Jag lade märke till första genomspelningen. Men här var det ibland liksom som dag och natt i grafiken när man hoppar från cutscenes in i storyn och så mellan sekvenser. Det kunde bli väldigt ful grafik här plötsligt. Och det minns inte jag alls. Ändå om det är en uppdatering som har skit i sig. Eller om det har varit så hela tiden. Bara att jag var så fast i spelet första gången att jag inte lade märke till det alls. Ja, ja. För jag tyckte det märkes väldigt hårt Nu i början ja. Men utöver det så är det skitbra spel Även när man andra är genomspelningen genomspelningen eh, Man vet ju vad som ska hända Men det är fortfarande väldigt roligt att spela mm. Mm. Det jag kom fram till Och jag streamade det här på Twitch Och det är att jag Inte kommer streama sådana här spel längre okay. Utan jag kommer helt gå över på Att när jag streamar på Twitch Så kommer jag bara köra FPS, first på shooter spel i multiplayer läge. för det är det jag tycker om och ja, det är det som är roligt att streama, det blir inte mm. som att det känns som ett jobb utan då kan jag sitta och snacka och spela och man behöver inte följa en story och bli helt i, i, insjunken i. Nej, det precis. Plus att det är det jag tycker om att kolla på Twitch också när man kollar, när jag kollar Twitch då är det som jag sa där CS och sånt här när man äh, Battlefield 1 och sånt där det är skjut det är liksom matcher och man får se lite snygga kills och sånt. Mm. Så det är det jag kommer starta på streamen Och så kör jag mina eh, play stories Själv ja, ja. Och då slipper jag också det här som jag tog upp förra veckan Den där så spoilade Titanfall 2 för mig Ja, oh, precis då, då slipper man ju sån risk också Utan här, ja men jag spelar multiplayer bara Då behöver jag, då kan jag hinna spela Storyn själv innan mm. Eh, mm -hmm. Så det var mycket skönare eh, har, har jag märkt eh, Sen Som sagt, jag köpte ju Skyrim på Black Friday där här är väl tredje eller fjärde gången jag köper Skyrim Men alltså, är det, är det något ny, nytt, mm. eller? Det här är ju en uppiffad äh, Grafik och allting Okej okay. äh, Ska det vara? <laughs> det enda jag, jag har spelat på är typ en och en halv timme mm -hmm. äh, Jag hade inget Jag tyckte inte att Skyrim var fult innan heller På PC och grejer Nej. Det jag har märkt Det är att det, det är bara skarpare äh, Färger Okay. Uh, liksom, liksom löven är än, ännu grönare än vad det var tidigare. Himlen är ännu blåare än vad det var tidigare. Så de har liksom, graf, liksom färgerna har de vridit upp lite. That's it liksom som jag känner det. Oh, oh. Det kanske kommer senare att det blir mycket snyggare men eh, sån stor skillnad tycker inte jag det var. Det är väl bara ja, det är kul att spela Skyrim på konsol igen. Det är typ det. Mhm. Mm, mm. yeah, så jag kan inte jag har ju sett såna här compare-videos Där de bara satt Playstation 3 och Playstation 4 bredvid varandra ja. Då märker man ju skillnad Men när man sätter sig här och bara spelar Då kan jag inte säga att jag märker någon större skillnad Jämfört med vad jag tyckte var tidigare Förutom färgerna är skarpare mm, mm, mm. Men är man intresserad av det här Kolla in det Och har man inte spelat Skyrim tidigare Kör det Det är så jäkla bra Ja, ja det <laughs> Plus att den här nya så får man ju med alla DLCn. Ah, okay. Och spel på typ 450 spänn Fast så här, i standardpris eller något ah, ah. Så det kan jag varmt rekommendera Ja. Ah. Och sist det jag har gjort är att jag spelade nya episoden Av Batman The Tale Tale Series mm. Episode 4 Guardian of Gotham heter den Bästa storyn hittills faktiskt Väldigt intressant det kan ju vara att jag är lite biased eftersom det dyker upp en person som eh, Han är Åh, oh, vad kallar han, han sig i spelet nu då? Är det Det är någonting G Är det Joel eller Joe Jonah eller något sånt där eh, Som eh, Ja, nu blir det lite spoiler om man inte har spelat det där men Bruce Wayne hamnar på Eh Arkham Salem okay. Det är ja, ja. Varför tänker jag inte gå in på tar det får man spela Men då träffar man den här ja, Han helt enkelt det är joken man träffar ja, ja. Och man, det är väldigt kort Egentligen men det är snyggt Och eh, hur de gör det. Och självklart så får man ju det här Ja men joken kan ju säga ju det att jag kan hjälpa dig Men då måste du hjälpa mig Sen när jag kommer ut härifrån och så får mm. du ju valet och kvalet, här, ska jag hjälpa honom eller inte? Och det var första gången jag verkligen fick det här kniven i bröstet. Det här, oh, oh, det här skulle göra mitt uppdrag så sjukt mycket lättare. Oh. Men jag vet vem det är jag står och pratar med. Och det har jag saknat helt och hållet i alla de här episoderna. Någonting mm, som verkligen mm -hmm. får en att känna. Så det var jag jätteglad över att jag äntligen fick det. Och just den här Arkham Asylum-delen var väldigt intressant, väldigt snyggt. Eh, resten av episoden Är eh, helt okej okay. Jag tyckte ändå det var den bästa episoden hittills i alla fall Och ja. det är bara en episod kvar Så det ska bli riktigt intressant att se vad de gör i sista smällen då. Mm, mm, mm. Eh, men ja En och en halv timme Gameplay var ju exakt som tidigare Det är bara att storyn har trappats upp lite Och jag fick äntligen ett val Som kändes att Nu kan det bära eller brista Ja och jag tog ju Jokens hjälp Bara för att jag vill se Vad What? som kommer att hända What? Okej okay. men <laughs> Så vi får okay. se Okej Det ska bli väldigt incitant Aha. Det är typ eh, Jag kan inte spoila Men det är så jävla snyggt Hur de gjorde det Det finns på Twitch Om man vill se mig När jag spelar det här Ja oh, jäklar eh, Riktigt läckert Och just hur han hjälpte mig Riktigt snyggt gjort För det här är ju innan man vet vem Joken är Och vilken Two-Face av Penguin och alla de här är. utan Men alla vänta, bara... vänta. Du, alltså, du, du får hjälp av Pre-Joker ja, Precis, han är inte sminkad eller någonting De vet bara att han är ett psykfall Men att han är inne i Arkham Han är väldigt hjälpsam och allt sånt där mm. Utan den enda som vet att Det här är Joken, det är ju jag som spelare Ingen mm. annan mm. Bruce Wayne har aldrig träffat honom tidigare Eller någonting och sånt där Nej, riktigt bra episod hittills Och jag är glad att jag har hållit ut För det kommer ja. bli Sista episoden kan nog Det har knutits ihop några säckar Men nästa, då kommer jag tror jag bli ännu mera Av just Jåken, eftersom då kommer jag troligtvis behöva äh, Hjälpa honom Ja, ah, precis precis Ja, ah, jävla vilken cool grej mm. Det låter ju faktiskt. Ja, jag hoppas det För nu, ja, jag, nu är jag riktigt taggad Att få se nästa mm, mm, mm. Episod Ja, uh, uh, se när den kommer Och det kanske är i slutet december, januari här För nu i december kommer ju Nya Vad är det? Walking Dead Men det kommer vi in på nyheter Och sen imorgon uh, släpps ju Final Fantasy 15 Men uh, Däremellan har jag inte jag så jättemycket att spela Så uh, jag hoppas det kommer en Batman-episod där i slutet av uh, Eller i december någonting ja, Vi får ja. se, jag hoppas på det i alla fall Riktigt bra har det varit förra episoden i alla fall. Men vi hoppar in i nyheter. Ja, visst, visst. Uh, första nyheten. Nu meddelar Hello Games att en ny uppdatering är på väg till No Man's Sky- och att den ska komma ut den här veckan. Den kallas The Foundation Update. Hello Games kallar det det eftersom det har lagt till grunderna för att bygga egna baser i No Man's Sky. Samt för att här uppdatering är början på det som ska, bli, som ska komma till spelet. Diskussionerna runt No Man's Sky efter lanseringen har varit intensiva och dramatiska skriver Hello Games. Vi har varit tysta under den tiden, men vi har lyssnat på er och fokuserat på att förbättra spelet som, som vi själva är så passionerade för. Den här uppdateringen är det första steget på en lång resa. Vi hoppas att ni följer med oss. Oj. Men... Eh, ja, bygga egna baser kan väl vara coolt, men eh, har de någon spelare kvar tror jag? <laughs> jag tänkte säga det, alltså då? Du menar att de precis sa att... De, de kommer att vilja fortsätta med det här spelet lång tid framöver. Oh. När de för några månader sedan typ sa så här få pengarna tillbaka. Mm, precis. Va? vad är Twitter... Vad är det det är för dubbelmoral? Ja, och på Twitter skrev jag liksom bara, No, sky was a big mistake. Man bara, uh, okej. Okay. Eller hur, vad fan, vad är det antingen? Får ni stå för vad fan, alltså... Jag fattar om de hade gått på det spåret från början och sagt att okej, okay, det kanske är lite tidigt släppt Men det kommer patcher som räddar det ja, Vi precis. lovar typ Det hade ju köpt bättre än att Först gå ut och säga whoop Misstag fel av oss, det här var inte alls meningen Och nu gå ut och säga att ja oh, men vänta Vi har faktiskt tänkt och supportar det här spelet länge det är klart ni stannar kvar med oss hoppas vi ja. när, de, när de liksom har köpt tillbaka Hur många ex som helst av spelet Precis Och det är också eftersom uh. spelet tankade så hårt Är det här en uppdatering Som de alltid har varit beredda på Eller är det här en efterkonstruktion ja. det här är bara någonting de kommer slänga ut Och så är det skit också Och sen blir alla missnöjda Eller är det här någonting som faktiskt Har funnits i deras bakhuvud Som de faktiskt har jobbat hårt med för att bygga baser i den här världen Ja men det kan väl vara coolt som man samlar på sig mineral och sånt Men till vilken liksom eh, Hur mycket kan man göra med basen? Hur mycket måste man göra? Eftersom ja, det är som jag har hört stora gnället För över att det finns ingenting att göra inom en Sky ja, ja. De känns det liksom eh, Ja, smälla upp en bas sen då mm. Det känns fortfarande som att det inte mm. händer allt för mycket det låter ju väldigt men, men jag håller med det det, skulle... det kan ju bli häftigt om de har tänkt på det här ända från början bara mm. det att de, de hann inte till första releasen. Nej. Då kan jag köpa det. Alltså, jag menar ändå jag kan ändå se häftigt att så här, bygga baser, börja bygga alltså bygga upp en i stort sett bygga upp en hel stor bas med liksom så här självförsörjning och så vidare och så vidare. Alltså den biten då kan ju bli ganska häftigt men det som du säger frågan är om de har slängt ihop det här för att det skett sig Eller om de alltid har tänkt att det ska vara så här Ja. För jag får ju lite känsla som spelet har fått så mycket skit Sen det kom ja. Eftersom de lovade för mycket Är det här deras Första och enda chans att rädda spelet Ja Kommer de lyckas för misslyckas de med den här uppdateringen Då känns det lite som att de kommer Tappa resten också Som faktiskt någorlunda finns kvar Ja, precis precis. Eh, nej, det ska bli intressant att se vad, de, vad som sägs nu när ja eftersom de som vi sa där, de själva har själva gått ut på Twitter och verkar inte ha några liksom, större tankar om sitt eget spel då är det så här, nej, nej. Vet eh. du minns du om Danne lämnade tillbaka sitt? har eh, jag för mig att han sa att han skulle lämna tillbaka det så jag tror han gjorde det. Ah, okej. Okay. Annars, annars hade det varit schysst att kunna fråga om han, för det antar att patchen är gratis. För de som man har man kan spelet. Hoppas. Ja, och då hade det kunnat vara spännande. Är det någon där ute som har spelet och har sparat det, om man säger så? Kan, vore ju skitkul om ni hörde av er när det här faktiskt kommer och när det här händer och mm. se, alltså, se, se vad ni tyckte om det. Ja, och jag, i alla fall är ni, är ni något någorlunda intresserade av den här patchen eller är det bara, nej jag köpte spelet och sen gav jag fan i det liksom. Ja, nu står du och dammar liksom bara. Ja. Yeah. Nästa nyhet då? Ja. Ubisoft har startat en julkalender. Det är 30 luckor. Eh, eftersom Ubisoft firar 30 år. Uh. Eh, och den har börjat redan. Bakom varje lucka kommer det finnas något Ubisoft-relaterat. Eh, som till exempel upp till 75% rea på Ubisoft-PC-spel i Ubisoft Store. Oh. Eh, och den här kalendern hittar man på... Eh, 30days.ubi.com promotion Slash kalender <laughs> Okej okay. eh, Men ni kan nog säkert kolla här också Men det är som sagt, man behöver bara registrera sig Eller logga in om man redan har ett Ubisoft-konto Och så är det bara att Följa deras julkalender Så får man lite rabatter hela tiden Och andra ja, roliga fan. grejer Hä, Vad var häftigt, men från, från När räknar de det här då? Den är redan igång Så det är några luckor som redan är öppna Så du kan gå in och klicka För du har ju Jaha. din egna privata kalender Ja. Så det är bara Köra på Nu har Respawn bekräftat det första materialet I Titanfall 2 Som vi kände till Sedan tidigare är alla banor Och vapen till Titanfall 2 gratis Att ladda hem Sedan kan man köpa kosmetiska föremål till spelet men det förändrar ingenting annat än utseendet. I det första materialet hittar vi bland annat en ny variation av banan Angel City från Titanfall 1. Och det är tydligen en av de mer eftertraktade banorna som var en stor favorit i Titanfall 1. Mm, mm, mm. Som exempel på kosmetiskt material finns det två Titans med nya eh, chassin. Men det fungerar precis som vanliga modellerna, det är typ andra färger. Ja, ja. Det finns inga lådor eller nycklar i Titanfall 2 Så om man ser något kosmetiskt Som man tilltalar Är det bara att välja att köpa det Jaha. Materialet kommer den 3 december Om ni förhandsbokade spelet Får ni tillgång till det redan 30 november mm -hmm. Ny bana ser jag väldigt fram emot Eftersom jag spelar här en hel del ja, Färger och sånt Jag har inte låst upp i dem som redan finns Så jag vet inte om jag tänker lägga pengar <laughs> på det direkt nu meddelar Telltale Games att ett datum för nya tredje eh, säsongen av The Walking Dead. Den mm. tredje säsongen heter A New Frontier och utspelar sig fyra år efter den första säsongen. Och vi får följa Clementine som tonåring. Huh? Eh, The Walking Dead A New Frontier kommer att släppas till konsoler, PC och mobiler den 20 december. Och jag är sjukt taggad. Det här är en av de bästa Eller det är den bästa Telltale-serien som jag har följt I alla fall ja, ja. Och ja i Tidigare har ju Clementine varit ett litet barn Nu ska hon vara tonåring Det Ska bli riktigt intressant att se hur Hon bemöts av andra människor nu När hon inte är den här lilla gulliga som alla vill skydda Utan nu, nu står hon lite på egna ben det Ska bli riktigt mm. intressant Och till sist har vi Games Will Gold för december och som vanligt går 360-spelen att spela på Xbox One. Till Xbox One är det Sleeping Dogs 1. till 31 december och Outlast 16 december till 15 januari. På 360 är det Outland 1. till 15 december och Burnout Paradise 16 till 31 december. Uh, ja, jag kan ju rekommendera Outlast i alla fall För det är ju typ det jag har spelat där <laughs> uh, Burnout Paradise Jag spelade också lite, men det var ju det att Jag tyckte personligen att det var lite För stort Lite så här öppen värld -gej, Och det var, jag tyckte bara drygt åka Mellan alla race Men det var ett tag som man spelade det Så det finns säkert något Det var bra musik, det kan jag ju säga Och det var nyheterna. Ja. Ska vi hoppa in nämnet då? Absolut. Och det är ju då vad vi ser mest fram emot 2017. Mm. Och jag tänkte vi börjar väl med det som vi ser mest fram emot inom speldelen. För det är ju... Ja, jag kan ju säga att om det är någonting jag är mest inne i just nu i nördandet så är det ju tv-spel all the way. Ja, absolut. Absolut. Så det är... Jag gick igenom en lista, jag tror alla de här har sagt att det ska komma 2017 de, Många av dem har inget datum men eh, Vad jag vet så ska de i alla fall någon gång under 2017 om de inte flyttas då, För många av dem har redan flyttats en eller två gånger <laughs> Ja eh, Men har du något spel först som du ser lite extra fram emot? Ja Det är bland annat, kan jag börja med en enkel som jag har sett fram emot länge Det är ändå Scalebound Mm. Det, det, det såg ju så jävla snyggt ut. Första trailern, eller första filmen man fick se, eller klippet man fick se ut av det. Mm. Det var ju liksom verkligen bara boom. Det här vill jag ha. Ja. Men, vill jag säga, alltså, jag ser fram emot det fortfarande. Men nu har jag börjat Tittat på, på, på lite gameplay-videos och så. Och jag, jag tappade lite sakta men säkert Jag vet inte varför, jag är svårt att förklara Men det känns Alldeles för mycket Kaos i det jag har sett hittills Ja eh, Jag har ju också, jag ser också skjut mycket Fram emot den här mm. eh, Och eh, Men precis som du säger där att eh, Jag gillar Det jag har sett första trailern på E3 Och lite ja. gameplay I, Igen gjorde det just den här rollspelsdelen Ja. men det var även en video som kom. Var det nu på E3 med en så här stor boss -battle. För man kan ju spela co-op i det här spelet också och då hade Exakt. de fyra personer co-op och mot en boss -battle. Och den såg inte speciellt rolig ut. Boss, just boss fighten. Jag tror att det är det klippet jag har sett för det är någon mm. stor jättekräfta typ eller vad fan ska jag förklara det. Och den fighten ser ska jag vara helt ärlig så den ser långtråkig ut. Ja, precis. Jag tyckte alltså det tror jag är mycket att det var helt fel demotvisa. Det kanske är mycket roligare spelare, men det var jättetråkigt att se. Exakt, exakt. Så det är därför jag menar att jag ser fram emot spelet, men mm. jag blir mer och mer försiktig inför det, om man mm. säger så. Ja, precis. Men ja, jag, jag ser väldigt mycket fram emot just att Scalebound kommer ju bara till Xbox One och PC. Mm. Så det är en av de få Xbox-spel jag faktiskt ser fram emot Det är inte mycket som kommer på Xbox som jag ser fram emot Alltså nej, nej. Men det här är ju just den som är exklusiv till Xbox One Eftersom inte jag spelar på PC något speciellt mm. Som jag verkligen ser fram emot mm. Mitt spel som jag skulle vilja nämna Det är Resident Evil 7 Först ah, såklart. Just det här nya tänket Som mm. de har gjort med det och det här att de snackar ju om Att man ska kunna spela det helt och hållet I Playstation VR mm, mm, mm. <laughs> Det låter spännande <laughs> Kommer det vara så bra som man hoppas Det är, vet inte farskon Det mot jag spelade var inget så här speciellt egentligen uh, Utan för mig kändes det som ett Det var en läs demo med, ja. Men de har bara slagit på Resident Evil-logga Mm uh. Men just det här VR-grejen att det här kan bli det första riktiga VR-spelet mm. gör det lite mer lockande. Så det är väl det är väl där alltså just VR-spelsdelen som jag ser mest fram emot när det gäller Resident Evil 7. Mm. mm. Uh. Du då. Ser du, har du tänkt på det spela någonting, eller är det bara, du kanske alla har brytt om serien uttaget som spel. Jag vet alltså att du jag, gillar har filmerna. Inte, jag har inte spelat Resident Evil alls faktiskt. Alltså, no, jag har inte, inte nått av spelen. Mm. Filmerna har jag sett allihopa, och eh, varierande kvalitet hit och dit. Eh, jag har vetat om att det är ett spel, men det är ingenting som har intresserat mig på det sättet riktigt dock. Så har jag ju tittat på trailern till det här spelet och det ser ju häftigt ut. Dock mm. är det inte ett spel som jag. Alltså, jag, jag tycker det är coola spel, men det är spel som jag vet att jag kommer inte att spela sitta och spela själv. Nej. Det, det, det kommer inte att hända. För att det... jag, jag tycker det är kul att spela som, som när du och jag sitter och spelar tillsammans. Eller alltså vi sitter liksom bredvid varandra. Eller alltså jag har någon att spela med. Ja, precis. Då är det kul, för att då är det liksom så här. Då har man ändå någon där ja, jag Men det är lite inte... latjo mer än att exakt, man blir Exakt, exakt. Även, om man, även om man blir rädd Eller om det är för den biten För att få lite puls mm. Så Det är inte roligt när jag sitter hemma själv Tycker jag personligen <gifrån> Nej. Så att därför, därför är det ingenting som har liksom, ja, Tagit tag i mig på det sättet Dock så ser det jävligt snyggt och häftigt ut Det mm. håller jag med om Ja och Resident Evil 7 kommer ju då till Playstation 4, Xbox One och PC Mm -hmm. Men för mig är det just Det är ju Playstation 4 och VR-delen som Lockar ja, ja. Annars kan jag inte säga att jag, jag Alltså jag har inte varit Intresserad av Resident Evil-spelen på flera år Nej. För jag tycker inte de har gjort tillräckligt Nu ändrar de Något, något liksom på Konceptet Men jag tycker inte de Jag får inte känsa att de vågar gå tillräckligt Långt bort från Resident Evil ändå mm. Men det får vi se Helt enkelt Ja, ja, precis, precis. Ditt nästa spel, har du något Jag har ett ett som jag faktiskt, tyvärr, alltså jag vet inte så mycket om det. Men det heter mm. Prey. Okej. Okay. Av vad jag har kunnat få fram så... Alltså, du spelar som en människa som är strandad på en... Eller som, som bor på en en space station. Oh, shit, vad mycket... Svårt att översätta Rimstation, saker. Då. Ja, exakt. Ja. Eh, där det även finns, alltså typ aliens. Mm. Som, som du, alltså fiender om man säger så då. Mer än så har jag inte fått fram mer än att trailern ser stört cool ut. Mm. Dä Därav att jag ser fram emot det för jag, jag vill veta mer. Jag skulle vilja se mer utav det här. Det, alltså, när jag har sett det så har jag fått lite känslan av. Ett lit typ dom fast på en rymdstation, lite Exakt. åt det hållet. Ja, alltså det, det är typ vad jag har fått för mig eller sett framför mig också. Ja. För att man har ju inte fått det är ju inte mycket man har fått reda på, i alla fall inte, inte vad jag har kunnat ha fått fram i alla fall. Nej. Så att det, det, det är mest bara så här att jag vill bara slänga ut namnet där i alla fall så att folk får höra det. För jag vill se vad det tar vägen någonstans. Mm. Uh, och det kommer ju till Xbox One, PC och PS4. Exakt, det kommer till allihopa om man säger så. Då så. Uh, nästa spel jag har är uh, Horizon Zero Dawn. Oh, oh, oh, oh. Uh, PS4 exklusivt och i början var jag lite så här små frågetecken. Det såg jäkligt häftigt ut. ut. Ja. När de här uh, vad ska man säga, robotdinosaurierna och allt det där. Mm. Jag tyckte det såg lite Välkomplicerat ut I början med alla olika vapen Och man kan ta över vissa dit och dattan mm. Men ju mer jag ser spelet Och hör om det så Det påminner lite Mer hela tiden om Tomb Raider mm. Fast med lite mera Framtidsvapen och sånt där Men det är, äntligen fick jag Förra E3 att det skulle vara En story i allt, för jag förstod inte riktigt hur vi skulle få en story på allt det här och sen, Men sen presenterade de ju en grund på en story mm, mm. Så då blev man ju lite mer intresserad av just det här och, Ja, det är ju ett PS4-exklusivt spel Och som Playstation-fanboy så kände man ju lite att Ska man hänga med i snacket så är det ju här Det Playstation-spelet just nu alla snackar om Ja, oj jag ska ju säga att jag har det med på min lista också mm. Och alltså... Det är så. Det, det är samma där. Alltså. Folk kan göra trailrar idag. Alltså som får mig att fastna för precis vad som helst. Mm. För det är som du säger, jag har ingen aning om vad står du egentligen ja hon ska leta reda på sin background eller vad heter det? Sin ja. historia typ. Det är, det är väl det de försökte hinta om i alla fall. Ja, det är ju typ att hon är hon tillhör alltså hon är ju med en klon men hon är inte ja. född där och tillhör Exakt. inte dem egentligen och hon, man vet inte riktigt var hon kommer ifrån och dit och Nej, något. nej. Jag, jag kan bara säga att det är, jag vill spela. Mm. <laughs> jag, jag, jag vill ha spelet nu. Jag vill se vad som händer. Ja, jag har ju föranspokat så så pass inte intresserad blev jag i alla fall så vi ska se, få se hur bra det blir, helt enkelt. Jag sitter ju bara så här och väntar på att få springa och köpa med ett Playstation 4 Märker jag? <laughs> för att alla de här spelen jag ser fram emot, de finns ju där, typ. Mm, absolut. Och, ja. Ja. Det för mig vidare till mitt nästa spel, nämligen, också. Kör! Som är, bara finns, till, som bara kommer till Playstation 4 också. Mm. Mm. Eh. Detroit Become Human. Åh, oh, Åh, <laughs> oh, jävlar, vad häftigt. Det här är ett spel som jag tycker. Alltså, jag har suttit och tittat på trailern så alltså, om och om och om <laughs> igen. Ja. För att först och främst jävlar, vad snyggt allting ser ut att vara. Mm. Alltså, verkligen sjukt snyggt. Och jag gillar hela historien hela om jag har förstått den rätt. Mm. Eh, att du kan, du, visst, du ska kunna spela som olika, två, minst två olika karaktärer i alla fall. Men du kan spela som den här Kara. Mm. Och då är du alltså en droid som rymmer från fabriken, och du ska, ja, alltså försöka överleva ute i, alltså ta det, ta, ta, ba, bara leva med att du faktiskt är en robot. Mm. Som har ett, ett, ett, ett och vad heter det nu då? Conscious, conscience. Eh, samvete. Mm. Det, det, så långt. Mer än så behövde de inte visa för att jag skulle bli så här. Jag vill ha. Ja och det här är Quantic Dream som gör det här spelet. Mm. Och det är ju mm. de som jag har prisat lite senaste tiden med Heavy Rain ja. och Beyond Two Souls. Mm. Mm. Och jag vet att de kan ju det här med att du måste göra val. Ja, exakt. De kan exakt. det här med story. Och det visar och... de ju jätte, jättemycket i trailen mm. att du, du kommer att kunna göra sjukt många olika val mm. som ska, i alla fall enligt jag vet, enligt trailen säger att det ska göra skillnad i ditt spel. Absolut. Och det verkar ju som att och det är oerhört vackert. Uh, och Men det är ju som, de verkar ha tagit det här lite heavy rain-stuket. Mm. Men dragit upp det några nivåer För man ska ju, du typ En av grejerna man är, det är när du är Typ Typ polis eller vad man ska ja. säga Du ska övertala ja. en annan android ja. Och då måste du gå igenom ledtrådar innan du träffar honom Har du missat någonting Då kommer inte, eller har du hittat En ledtråd Som ger, då får, det ger en extra Liksom push på det här Ett annat alternativ som du kan mm. nämna mm. Men har du liksom, som om du och jag spelar samma, om vi båda spelar här, vi kan få helt olika svar beroende på hur noggrann vi har varit och tittat. Exakt. Har jag bara gått igenom, ja, men, då kanske jag bara har ett val. Jag ska skjuta skallen av honom. Ja. Medan du kan liksom men, gå in på känslor, gå in. Ja, men din eh, granne och du kanske träffar hans 80-åriga gamla kärring, granne han liksom, tyckte om. bara om ja, hon sa så här och så här om dig och, och försöka få honom på andra tankar. Så det tycker jag verkar väldigt intressant att det finns så mycket grundläggande innan de svåra valen faktiskt dyker upp. Mm, mm, mm. Så det är också väldigt mycket fram emot Detroit Become Human. Ja, absolut, absolut. Mitt nästa spel jag tänkte ta upp är. Ja. Vi kan fortsätta på Playstation 4 exklusivt. För det där det gäller. <laughs> Om vi God inte oh. sa det så är det Detroit Become Human Playstation 4 exklusivt ofta också. Mm. så vet jag har sett i alla fall. Det är exklusivt. Ah. Och det här också. God of War 4. Ah. Oj. Oj, oj, oj, oj, oj. oj. <laughs> jag, håller, jag kan bara hålla med. Alltså, oh. Just när de visade hey, man, Det hade ju ryktats lite om det här Om det är Kratos i nordisk mytologi Och mm, man bara ja, lite, Men sen att de hade ändrat Det är inte bara så här Samma top down vi Det är liksom, det är inte samma Han ser inte exakt likadan ut visst Han påminner om hon liksom Kratos Med tatuering och sånt, men här har han skägg Och man har ju sin lilla son När de går ut och jagar där och, Alltså jag var helt fast Jag satt bara och gapade när jag såg trailen Ja, den är, den är Ja, uh, det är bra Helt uh, enkelt Alltså det är hu, alltså, och då så här Små detaljer man fick se i skogen Och sånt här och, uh, jag, jag, jag är fortfarande chock så fort jag ser Hur jäkla bra det ser ut mm, mm, Och att det kommer redan nästa år Alltså, uh. Uh, Men ja uh, Det är ett av de absolut Favoritspelen nästa år God of War 4 mm. Din nästa? Jo eh, Jag tittade på Jag hittade inget mer specifikt namn på det Men nya Spider-Man-spelet som de visade på E3 Ja, precis Spider-Man heter det just nu bara. Ja, det, det, det, det heter bara så För jag kunde inte mm. hitta någonting mera Nej, precis det är, alltså, och, och det är bara på den trailern De visade på E3 egentligen Som, som får mig att Samma där, vill jag se Ett snyggt superhjältespel Ja för det enda som jag har som jag har spelat, eller Superhjälte och Superhjälte men det är ju, mm. ju Deadpool-spelet. Ja. Och jag gillar det, det. spelet gillar jag. Så att jag kan bara tänka mig vad, vad som ändå... Det vore kul att få se ett till spel som faktiskt är riktigt riktigt bra. Mm. Eh, och det är ju Insomniac som gör det här exakt De har ju gjort Ratchet Clank det senaste till exempel. <här> ja. Så de, jag har full förtroende för dem. Och... Det här är bara Playstation-exklusivt. Det kommer ja, bara till Playstation. Det är klart det gör det. Det är klart det gör <laughs> Så, ja. Vad kan man säga? Playstation, go all in. <laughs> jag ser också ja. skjut mycket fram emot det här. Jag är inte så här jättestort Spider-Man-fan. Inte jag heller. Men jag gillade... Play vad är det? Är det Spider-Man 2, tror jag? Där jag spelade så jäkla mycket på Playstation 2. Mm -hmm. Och... Eh, jag tycker Spider-Man är roligare att spela än att se på film. Mm. Så det är därför jag ser väldigt mycket fram emot nu en ny, ett nytt Spider-Man-spel som faktiskt verkar vara riktigt bra. Ja, ja. Så det kan jag bara hålla med om. Jag hoppas, och just att jag har ju förtroende på Insomniac Game. För jag vet att de kan göra bra spel och eh, jag tror Spider-Man är i goda händer där. Ja, jag är fortfarande ja. chockad att det bara kommer till Playstation 4. Det är något jäkla avtal de har. Ja, men, eh, ja, ja det, det kan Skada Spelet tror jag mer än att det kan hjälpa För jag, jag, just Spider-Man som är så stor överallt Jag hade, jag hade ju heller sett honom Överallt i det här spelet, mm. att alla får testa det Men ja Det är väl något, Sony har ju något, har ju Rättigheterna för filmerna och ditt och, och så även Om ja. det är något sånt ja, Hur som i alla fall, så tycker jag det ska bli Det ska behöva att se, för det ser i alla fall Jävligt snyggt ut mm. det, det ser ut att kunna bli Genialiskt nästan Faktiskt mm. Så att där, därför hoppa, hoppas bara att gameplayet Är faktiskt lika bra Alltså att det faktiskt är snyggt och kul att styra det också ja, precis uh, Mitt nästa spel Är uh, South Park The Fractured But Whole mm. uh, Jag spelade ju tidigare uh, Stick of Truth I tidigare år mm. uh, För bara några månader sedan Någon månad sedan och älskar det spelet Det är så jäkla bra Så jag är så övertagad på det här nu Och sen, det skulle ha kommit nu i december Det blev flyttat till tidigt nästa år Så nu sitter man ju bara och väntar på Att det faktiskt ska släppas För, hur humor och allting De är ju kungar Och spelet funkar ju skitbra Och just nu när det är hela grejen med superhjältar Att de håller på att driva med det Uh, trailen får mig att bara vilja kolla om och om igen och bara sitta och garva av oh, jag efter det spelet uh, Och det kommer ju faktiskt till Ja, näst, till allt det, i alla fall Det är ju Playstation 4, Xbox One och PC i alla fall Vad jag kan se så Jag uh, rekommenderar alla att spela Och har man inte spelat tidigare uh, South Park uh, Stick of Truth, gör det också För det är skitbra take på fantasy Väldigt roligt Ja, ja har du något mer? Jag har eh, en till, har jag. Men mm. det är med att vi har pratat om spelet tidigare. Jag har spelat delar av spelet tidigare också. Men We Happy Few, Ja. Ah. säger de i alla fall, ska släppas hela hela alltihopa. Hela spelet, om man säger, under 2017. Mm. Och det är samma där. Jag vill bara jag vill bara få se den färdiga produkten. <laughs> okay. det, det, vore, det vore häftigt. Ja, jag... Är Just som jag har sagt tidigare också, E3-trailen fick mig fast. Ja. Och jag vill ju, jag har ju inte spelat det som du har spelat utan jag vill ha hela spelet innan jag sätter mig den i Jag har ju faktiskt gjort så här: att jag, jag, jag skaffar ju spelet och mm. jag har spelat det en gång. Jag har spelat en, en timme eller en och en halv in. Men jag har mm. inte spelat efter det. För, just för att jag vill fan ha ihopa innan jag faktiskt spelar igenom det ordentligt. Mm. Så att nu sitter jag egentligen bara och väntar på att Den färdiga produkten ska komma Så att jag kan få sätta tänderna i det igen För mm. den finns med där i min stimlista Hela tiden Och jag vill <laughs> gå in och spela Men jag vill ha alltihopa jag vill ha, hela... jag vill ha historien i det För det är det jag ser fram emot mest Jo, ja, det ser riktigt häftigt. Och man kan ju bara hoppas att det blir lika bra som man faktiskt hoppas Ja, precis, precis. jag hoppas att de faktiskt eh, Lyckas få fram allt de visar i I trailern, ska man mm. säga Absolut eh, Men jag har några spel kvar Ja, kör Jag tänkte bara snabbt nämna, för jag har pratat om det tidigare Tecken 7 Ja, ja eh, Mest bara för, ja, Ett roligt fightingspel som Alla, typ och alla i alla fall i våran vänskapskrets Kan spela och sånt där så Det är mest bara därför uh, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Tyckte jag trailern såg jättehäftig ut mm -hmm. Att det är lite up open world Men du kan uh, välja vilka, uh, Hur du ska gå in på uppdragen Ska du vänta tills det blir mörk Går du in uh, på dawn, Går du in gun blazing Eller försöker du ta ut dem en och en Och det så väldigt häftigt ut Och just att ja Tom Clancy, jag vet att de kan göra bra taktikspel mm -hmm. Ghost Recon-spelen Och sånt där så Jag är inte jättefast i de här spelen Men jag är väldigt intresserad av att se Hur bra det faktiskt blir ja. Och i så fall blir det ju ett köp Om recensioner och sånt blir väldigt Ja, nästan dels positiva I alla fall Quake Champions Ja ah. eh. PC-exklusivt Så det är jag lite rädd för eftersom jag är så jävla oh. dålig På mus- och tangentbord nice. Men ett fartfyllt eh, spel som det är mm. Som vi flera stycken har sett oss och spela Och bara latcha Det är någonting jag saknar Och eh, ser jag väldigt mycket fram emot Ja, det, det är något jag det, Ja, den idén har jag varit taggad på Ända sedan du nämnde den Att vi ska fixa det här tillsammans Så vi kan lira mm. ihop om man säger mm. det, Ja, det ska bli coolt Jokalele. Uh, det här plattformspelet som var en Kickstart som nu ska släppas till allting. Mm. Uh, ser väldigt roligt ut. Och uh, ja, att det är lite så här blinkning till gamla plattformsspel. 3 d persions plattformsspel. Ja, uh, uh, som. Och uh, uh, vad heter de? Bandukasui som det mesta dels är. Uh, typ grin <laughs> och de kopierat av. Men liknande som Ratchet and Clank Och såna där stil eh, Ser väldigt roligt ut eh, mm -hmm. Så det kan man hoppas på eh, Death Stranding Ännu ett Playstation 4 exklusivt Och det är ju den nya av Kojima Och Kojima Productions Den här, vad heter han? Norman Reedus, han som är med i The Walking Dead Den långhåriga snuben eh, Han är ju med i spelet Och det är typ allt vi vet om spelet Den här jättemysko-trailen Under E3 då man ser honom sitta typ naken på en strand. Oh, ja, ja, ja, ja, oh. ja. Eh, och det är typ, vem eh, vet, inte, det är olja eller något, och det är babyhänder i hans händer av olja, och det är allt möjligt. Jag vet inte, allt vad det var för något. Ja, oh, ja, visst, ja, visst. Den, uh, den tittade jag också på, men den det var typ så här. Jag kollade på den. Såg intressant ut, gjorde det mm. absolut. Men det var typ så här, what the fuck? Vad allt jag kunde tänka. Så därför tog jag faktiskt inte med den i min lista. Nej, alltså men det är ju mest att det är Kojima som står bakom det. Det är ju det som har gjort hypen. Ja. Och ja. det är ju därför jag som har följt liksom, han som skapar Metal Gear och allting. Och man vet att han är, har en störd sätt att köra spel eftersom Metal Gear som de är. Storyn är over the top och allting. Nu har han har gått sin egen väg och ser vad han gör första spelet själv, kan bli riktigt coolt mm, mm, mm. Och sist jag vill ta upp är också treplex Playstation 4 exklusivt. Och det är Day's Gone. Där spelas som är en. Ja. Vad ska man säga? Det är lite zombies möter eh, Suns of Anarchy kan ja. man säga. Från E3. Det är väl så de första känner igen spelet. Mm, mm. S samma, samma där faktiskt. Jag tittade också på, på den. T först skrev jag upp den. Och tänkte så mm. Fan, det här ser ändå rätt häftigt ut. Och så tittade jag på den en gång till. Och så tänkte jag: Alltså, jag får ju. Jag får reda på så jävla lite. <laughs> om vad det faktiskt är för någonting. Ja. Det, det är verkligen. Alltså, det är så Det ser skitkult ut. Det kan vara ashäftigt med en riktigt grym story, mm. Men jag får ju inte reda på någonting av det. Nej, och det är ju det. Många av de här som ska komma nästa år har vi ju fått sett väldigt lite av. Ja. Och det är samma sak, jag måste nämna Red Dead Redemption 2 också, självklart. Ja. Men det är samma sak där vi vet ingenting. Nej, nej, nej exakt, exakt. Men det är så här, man ser fram emot att se i alla fall vad det blir. Mm. Så får vi se om vi är fortfarande är lika intresserade när det väl ska släppas. <laughs> exakt, jo men det, det här är ju ändå, de vi har tagit upp nu är ändå de här som att det, det här vill jag se mer ut av. Mm. Jag, jag vill få reda på mer. Mm, absolut. Och eh, jag måste bara ta upp att som sagt sex av de här 14 spelen jag har nämnt är PlayStation exklusiva. Ja. Så 18 vilket bra år för PlayStation måste jag säga om allting går igenom som det gör. Eftersom det enda Xbox exklusiva, Scalebound. Ja. Det är ett mot sex just nu av de här liksom. Ja. Det, är... det ser inte lovande ut för dem. Alltså, jag har absolut ingenting mot Microsoft och Xbox. Men det är samma sak som jag sitter nu. Var är de exklusiva spelade? Mm. Det är som i år, vad har jag spelat i år som jag faktiskt verkligen. Gears of War 4. That's it. Det är det som var exklusivt. Ja. Sen köpte jag på mig Halo och dem efteråt, men där vet vi vad jag tyckte om dem. Mm. Uh, ja, det, det, jag kan ju bara säga så mycket Som att jag som inte har en konsol Och vill ha en uh. Det lutar ju bara mer och mer åt Playstation Åh, oh, jag kom på ett till förresten Nu när jag ändå sitter och snackar skit här ja. uh, Cuphead Är ju What? Xbox exklusivt Okej okay. uh, Och det kommer ju nästa år Det är uh, det här uh. uh, plattforms När man är ja, en uh, gubb, Två gubbar med De har typ koppar på huvudet <laughs> Och så är <laughs> okay. plattformsspel Tänker gamla Eh, ah, vad heter den? Musse Pig, Castle of Illusion då, Vad fan den heter på gamla Mega Drive-spelen de här okay, okay. Det är den stilen eh, ja. Gammal Disney-stil kan man säga Ja. Det ser riktigt häftigt ut Så det ser jag också fram emot ja. Men när vi ändå sitter här och spånar då, då, mm. alltså, när, sådär. Eh, Det var ett spel som jag satt och tittat på En trailer som jag satt och tittat på också mm. eh, Zelda mm. Breath of the Wild jag har ju vad, vad, tyckt... vad tror du, alltså vad säger jag här snarare? Ha, v, v, tror du det här är rätt, åt rätt håll för Zelda? Alla Zelda-fans jag har hört pratat om det är råtaggade. Okej, okay, ja. Jag har ju aldrig, jag har som sagt det senaste Zelda jag tyckte om. Det var ju Link Between Worlds mm. som är en kopia på Link to the Past. Ja, ja. Eh, sen det har varit. Alltså, sälda i 3D har in, aldrig lockat mig. Jag har aldrig fastnat i det. Det här är ju mer open world och lite Skyrim-aktigt, vad man ska säga. Ja, ja. Det tilltalar väl lite mer och jag gillar idén. Mm, mm. Men eh, personligen är jag inte alls taggad på sälda, tyvärr. F för jag ska Men... säga så här: jag, jag tycker att det låter ju som en kul och cool idé dock så ser det inte så krispigt ut som jag skulle vilja se det om de nu faktiskt har tänkt att göra det tre, alltså i, i, göra det på det viset. Mm. Jag hade väl haft det snyggare på något vis. Okej. Okay. just grafiskt eller vad då? Ja, för det är ju väldigt alltså eftersom jag antar att eller gissningen är att Nintendo Switch inte är lika kraftfull som de andra. Nej, Nej så men det är jag... den ju väldigt den är ju mål, alltså målning. Ja, jo, ja, jo, och det är men, väl no. det sälda är. Men jag tycker också att. Fasiken. Jag vet att Nintendo har ju aldrig varit lika mycket för att det ska se bra ut. Men mm. jag tror tyvärr att jag är lite för mycket grafikintresserad för att tycka att det är bra spel sen. När det, mm. i alla fall på hur det ser ut på trailern. Ja, precis. Ja, jag är inte alls intresserad Egentligen så nej, nej. Jag har inte haft någon större inblick på den Så jag kan inte säga allt för mycket, jag vet vad det är Men mer än det, liksom, whatever ja Jag, var bara mest, jag ville bara nämna det i alla fall för, jag, för det är ingenting som jag ser fram emot så där ingenting som man kommer följa mm. Men det måste ändå Tycker jag ändå att det måste vara värt att Värt att nämna när de ändå tar ett så pass stort steg Ja, precis alltså som sagt, jag har typ ingenting här Som i Nintendo som jag ser fram emot nej. Vi vet ju ingenting liksom Nej, nej, exakt, exakt Men när vi är ändå inne på Nintendo Nintendo ja. Switch nästa år då. Ja Tankar, funderingar Väldigt nyfiken ja. Men som Som jag sa alldeles nyss också Så tror jag tyvärr att jag är alldeles för Jag tycker att saker och ting ska vara snyggt mm. jag, är, jag är nog lite för petig med det Det ska se bra ut det jag spelar För att jag ska fastna ordentligt Därför tror jag att Switchen hamnar efter, i mm. alla fall. I, mm. åtminstone, åtminstone i mina ögon. Mm. För mig, jag sa ju där tidigare att jag var jättehypad på Nintendo Switch. Ja. Sen började de nya ryktena komma att det är faktiskt motion-controller i eh, doserna. Ja. Och då blev min tanke istället, nej. Ja, då ser jag heller fram emot att se hur Nintendo gräver sin egen grav dör. Jag vill inte oh! ha någon jävla motion control, så det har sagt hela tiden. Fokusera Boom. på spelen och inte allt dessa jävla sidogrejer ni håller på med. Ja. För att det, det är så jäkla onödigt. Att varför kan ni inte bara satsa på spelen- jag gillar att du tar... Den enda gimmicken ni behöver Det är det här att man kan ta av, liksom ta ur plattan Och gå och spela och sätta tillbaka den That's it Ni behöver ingen jäkla motion controls nej. Eh, Men som sagt Det är inte bekräftat Blir bekräftat eh, Då kan Nintendo gräva sin egen grav Oj, oj, oj, vad hårt. Men ja, jag måste, nej. Jag må, nej, det. Jag men är jag, så less på motion controls <laughs> När det så sådär att det finns inte Jag köper det du säger Absolut gör jag det Däremot så måste jag ändå säga att jag är lite taggad inför det. För mm. att sen jag skaffade mitt vita mm. så ser jag verkligen fördelen med att kunna ta med sig saker och ting. Mm. Ändå. Alltså, timmarna som finns att spela blir så många fler. Jo, absolut. Den delen gillar jag också. Men det är ju bara den motion control. Ja, Varför? absolut. Och det, och det skulle kunna vara lite häftigt tycker jag att kunna få spela de större spelen mm. även om jag tar med mig konsolen. Jo, det, men precis. Det, så att det, det, det Absolut, jag ser fram emot switchen mm. Men jag kommer nog vara avvaktande tills jag får höra Till exempel batteritid, till exempel se första spelen Alltså hur de ser ut, vad det är för någonting Och så vidare och så vidare ja, men Det är som det ryktas om Skyrim och sånt här ska komma ja. dit Fast det är en egen utgåva Mm. ja Sitta och spela hemma och åka iväg Och kan fortfarande sitta och spela Om man sitter på tåget eller någonting ja. Så Just sådana där stora spel Det är ju skithäftigt, jättebra idé Ja visst, verkligen Men om de då tycker in motion controls Nintendo kan inte hålla sig isär Då ska vi ja, men nu ska vi fäktas i allting nu ska vi, det, det, det. Och det vill jag absolut inte ha Vi behöver inte ha gimmicks i allt Nintendo Nej. Äh, Men när vi är ändå inne på konsoler också Ja. Project Scorpio, Xbox. Mm. Tankar och funderingar om det monstret? Uh, ja, alltså... Nej. Jag är inte... Alltså, jag vet inte, jag är inte jättetagg. Hur känner du? Uh, precis som det är, det är ett monster. Vill man ha ett monster ska får man PC. Man behöver inte det på Xbox. Uh, ja, det är samma sak med Pro och allt det här. Jag ser heller att de... Kör nu slimmad variation. Eh, visst, det hade varit som Xbox gjorde med sin slim, att det är 4K. Där det hade kunnat gjort på Playstation 4K slim där också. Mm -hmm. Sen väntar jag heller 2-3 alltså år till. Och så släpper de en ny generation, eller som jag heller vill, 4-5 år. Och sen kommer Playstation 6. Ja. Xbox...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 Jo men visst är det väl så Och det, och det kan jag gå, med, det håller jag med om absolut Varför försöka kräma in All den effekten alltså för alltså, I slutändan blir det ju typ En ny dator du köper Och kopplar in i din tv Alltså istället uh -huh. för att ha den i, Som jag har här hemma hos mig äh, Inte alla som vet om Men jag har ju min pc att spela på uh -huh. Alltså Det blir ju samma sak egentligen om, med en, alltså När man börjar göra Konsolerna så pass starka som de är idag Mm. Att det, det blir ju som om att du kopplar in datorn och kör. Alltså, varför då inte bara köra på en PC? Ja, eller? Det blir ju liksom lite... Mm, mm. Ja, nej, jag, jag håller med om vad du säger. Man kan lämna monsterfasonerna till eh, PC. Ja. Nej, och det här som det snackas om att eh, Xbox och PlayStation vill följa med eh, PC och liksom... Ja, men man ska kunna byta ut innehållet och sånt. Mm. Nej då skaffar man en PC Jag vill inte hålla på att byta ut mitt innehåll För att det ska bli bättre då, Det är därför jag har alla konsoler För jag uppgraderar konsolen för det ska vara färdigt Jag ska bara här koppla in uppspela Liksom och ja, ja, ska ja, uppdatera exakt. som det är på varenda jävla spel nu, men. Jag ska inte behöva byta ut hårdisken. jag ska inte behöva byta ut Grafikkort, det är det, det hela tiden Mm. För det gör jag inte så jag på min PC utan när den dör jag Men då väntar jag tills jag har råd att köpa en ny Jag kommer inte sitta ja. hålla på att ändra innehållet i den För jag är inte en sån PC Alltså jag är inte PC-spelare Och det har aldrig tilltalat mig att göra så Ja, ja precis ja, ja. Nej, Så jag, jag skiljer ju hårt där på PC ska vara Alltså datorer ska vara datorer Och konsolspelandet det ska vara Klassiskt konsolspelande Mm -hmm. Men det var väl lite det vi hade där Ska vi hoppa in på filmer då? Ja men absolut Har du några bra filmer? Alltså Bra är jättef <laughs> jättefel ord Att använda för att beskriva den här listan jag har okay. Dock ser jag fram emot Alltså eh, Det ska bli kul att se Heter mm. min lista ska jag säga <laughs> okay. Kul att se för att den börjar med Triple X, The Return of Sander Cage Ja. Uh -huh. <laughs> <laughs> <clears throat> <Yeah. laughs> inte för att jag tror att det kommer att bli bra Inte för att jag Faktiskt tror att vi behöver en ny Triple X Mer bara för att Varför inte Alltså ska jag, det är ändå En film jag kan, kan se mig själv Av någon konstig anledning Sätta mig ner och titta på jag gillade ju, jag gillar faktiskt första typen ja jag också, jag också nu kom trailern till andra ja vin diesel 49 bast nästan 50 ja nej och den så övde ju Vad var det typ skidor är för slut Typ grindar Ett buss eller bil Ja vad fan exakt Men med, jag tänkte säga det Det är inte, inte nog med det Han åker ju bräda ner för någon asbrant bilväg Där han ja, först och främst så. high Någon ja. som kommer i en bil som håller ut sin hand När han kommer Och så bara BAM Får han en high-five där mitt i alltihopa Han är ute och, ut och åker kross på vattnet han hoppar från, i alla fall vad det ser ut som på, i trailen. Han hoppar ut över något stort jävla hopp. Då trycker han på en liten cool knapp på sin krosshoj. Då kommer det en skida fram under... <laughs> under hans framjul på krossen Och så kan de åka som vattenskoterar på vattnet. Okej. Okay. Alltså <laughs> Förlåt, men... Alltså det... Som sagt, det är inte för att det är bra Mer än bara det att jag, jag, jag såg någon slags Njutning i att titta på första filmen Så att Jag, jag, jag kan tänka mig att sätta mig ner och titta på den här också Absolut Nej, jag blev bara illa tillmods När jag såg trailern Jag bara, nej Jo, nej. Jag, jag, jag, jag säger att det är någonting jag kommer att titta på under <laughs> nästa år. Om den kommer så kommer jag att titta på den. Ja, ja det är bra. Då, då tar du den. Ja, jag, ja, men jag tar den. jag, jag tar jag, Triple X, the, the, it's mine. Mm. Ja, det är bra. Uh, för mig är uh, det, är fortfar det är fortfarande väldigt mycket superhjältar. Alltså. Ja. Så vi kan väl börja med Thor, Ragnarök. Ah. Uh, ja. Det är Thor igen. Ja. <laughs> Men ändå, han har ju saknats lite nu Under de andra eftersom han var inte med i Captain America och det där Ja, På något sätt Är det han i Marvel som jag faktiskt Kan tänka mig se lite mer av För jag tycker inte han har haft tillräckligt djup I scenen, utan han är ju den här ja, Han är bara stor, och Drar några dåliga skämt That's it tyvärr mm, mm, mm. Ja som sagt man ska se alla Marvel, det är väl därför jag sa upp den. Ja, jo, jo men Och jag måste ändå hålla med. Jag tycker ändå att Thor har varit den i alla fall i mina ögon som har varit alltså den så som... sämste fel ord, men det är den som har varit alltså som har tagit upp minst plats på något vis. Mm. Alltså det, det... jag vet inte vet inte riktigt varför men tycker inte att de har de har inte, ri... de har inte riktigt klickat med Thor. Tycker jag personligen i alla fall Nej alltså Ja lite så Han är en bra birollfigur Men ja. det är väl lite det då? Ja precis det har du lite rätt i uh, För jag tycker inte heller att Han har gjort något speciellt alls Egentligen Det är typ kul när han är Avengers första liksom, Grälen mellan han och hulken Ja Det är liksom, Men i hans filmer är det ju Loki Som är det stora liksom Som har kommit därifrån Exakt. Det hade jag velat ha sett. En Loki får en egen. Det hade mm. jag tyckt varit jävligt ballt, liksom. Mm. Mm. Det hade jag sett fram emot. Absolut. Ska jag dra en därefter, sen? Ja, eller? kör den, kör den, kör Jag har en som jag faktiskt... Jag var ju och tittade på... Ja, jag var ju och tittade på bio här i veckan, också. Mm. Kollade på... Uh, fantastic, fantastic Beasts and Where to Find them. Mm. Har I Harry Potter uni universumet den här nya J.K. Rowling-filmen som har kommit ut nu. Uh, och på trailen, eller i, i, i före de här första 15 minuterna, om man får se lite, lite liksom reklam och skit. Då kommer det upp Kong Sk Skull Island. Mm. Är det något som du har... Ja, det är första gången jag fick se den, nämligen. Eller första gången jag har sett någonting om den här filmen. Jag har hört talas om den lite. Mm. Men jag har aldrig... Kong har aldrig intresserat mig, tyvärr. Eh, inte de tidigare filmerna heller. Så för mig blev det... Ja, jag hörde talas om den. Men jag har aldrig kollat upp den förrän du skickade trailen till mig. Nej, för jag, jag tycker ändå att den... Eh, det, det såg ändå... Intressant ut det, sku det, det skulle kunna bli intressant i alla fall Ja, ja gillar man sådana filmer Alltså det är bra skådespel Så mycket kan ja. jag ge i alla fall Nej, så, så, jag, jag säger absolut, jag ser fram emot den Men utan att veta så mycket om den egentligen Mm eh, Men så har jag lite med nästa film Jag har också Alien Paradise Lost Okej okay. eh, Det är Alien eh, Men eh, ja <laughs> det är typ fort, alltså Som jag förstår Är det typ eh, eh, Prometheus 2-aktigt Okej okay. eh, Vad heter han? Michael Fassbender mm. För hans karaktär är den som återkommer Från Prometheus in i den här Okej okay. Så det är typ den länken Jag har mellan de här två filmerna Ja. Oh. Men det är mest bara Jag är ett Alien-fan och jag vill se vad de gör med det För mm. Prometheus var ju väl Lite så där men det var ju ett tag som vi fick en riktig Alien-film. Mm -hmm. Ja, om man inte räknar med de här Alien versus Predators, men faktiskt bara Alien. Ja, ja, precis, precis. Så det är... Jag skulle vilja ha en ordentlig film och jag hoppas att det här blir det i alla fall. Mm. Har du något mer? Jo då. Eh, Logan. Ja, ah, absolut. Ah. Ser jag fram emot. Och jag vet inte om jag behöver förklara så mycket om den överhuvudtaget, utan... Utom... Jag ser fram emot att eh, faktiskt få titta på den här filmen. Mm. Det är en mörkare och ett, liksom, ja, det är avslut på Logan, eh, Hugh Jackmans Logan. Ja. Så jag ser också sjukt mycket fram emot just hur de avslutar allt och hur den är hur den är gjord. För jag tyckte Treino så jättehäftigt ut och eftersom mm. det ska vara så pass mörk och tung. Och det är precis vad jag vill ha. Det är det Marvel har saknat, tycker jag. Ja, absolut. Och det, här ja, det här är ju en helt ny sida av Marvel, skulle jag säga. Bara den här filmen är ju en helt ny sida från mm. dem. Och det är ju det jag, alltid, jag personligen alltid velat haft och det är därför jag ser så sjukt mycket fram emot den mm. Ja, nej, det här ska bli det, det, här, det här ska bli riktigt häftigt att se vad de, vad, de, vad de tar vägen med det här någonstans och hoppas verkligen att de faktiskt spelar på att den ska bli mörk. Mm. För att det är ju vad Wolverine och Logan är egentligen Jo, absolut Min nästa är Guardians of the Galaxy 2 ah, ah, ah. Jag gillar ja. det första Det ska bli intressant att se vad de gör med andra mm, mm, mm. Jag, tror, men jag tror inte det kommer bli så jättestor skillnad jämfört med första utan jag tror de, kommer, de märkte att det funkade och det jag tror det är så de kommer fortsätta Ja, är ja. Liksom hejlig action med oerhört mycket humor ja, jag Inte den tyngsta bara, Det är väl typ det jag kan Jag längtar bara efter att få komma tillbaka Alltså få hänga med de här karaktärerna igen För att ja. jag tycker första filmen är Helt genialisk ja. jag, jag, jag älskar liksom hela alla, alla karaktärerna Jag tycker de är så fantastiskt roliga Och som alltså verkligen Nej, skitroligt att se hur de liksom Spelar tillsammans jättebra De har liksom fått ett jätteskönt liksom, ja, samspel med, all med alla karaktärerna Så ja, jag vill bara se en till Jag vill se dem fortsätta mm. eh, En idé där mm? eh, När vi pratar om att Vi vill ha lite mörkt mm -hmm. eh, Baby Grooth Inslängd i en ugn ja nej, nej men <laughs> What? Varför kommer du med den här? Ja men tänk, det skulle få alla Liksom att bara, händer det där verkligen Och så ser man honom bara Nej, nej, Nico Det där var, det, alltså Öh oh. Det där var, ja, det där var, det där var För mörkt För ja. mörkt, för ja. fort Nej, Marvel är inte riktigt redo att ta de svängarna än. Nej, ingen Är redo att ta de svängarna än Det Ja, jag har bara sett det här hända en gång okay. I en serietidning där <laughs> Deadpool stoppar sitt eget huvud, alltså från en annan universum, in i en mikro och sopar i en dörr och slår igång. Det är jättekonstigt det också ska jag säga. Det var en ganska mörk serie, eller en ganska mörk <laughs> serie skulle jag säga, just ja. den. Ja, jag har ju nämnt det också tidigare, just när jag läste Logan, när man får se en hundvalp grillas i en ung. Uh, mm. Och man såg liksom hunden börja smälta sönder. Det var grafiskt och det var mörkt. Och jag blev chockad på riktigt. Uh, Baby Groove. Burn Baby Burn. Det är nästa nej, film. Nej, nej! <laughs> det är nästa film. <laughs> ja. Eh, eh, nästa film jag har skrivit upp är Ghost in, in the Shell. Ja. Oh. Som det är samma där också. Det är en... Det, det är en trailer jag har sett som typ så här. Jag har låtit den växa på mig och jag tycker så här: ja fan Det kan bli intressant Men Jag är inte helt införstådd i vad filmen ska handla om Riktigt uh, Det är väl den som är baserad på en anime Det är mycket möjligt uh, mycket, Så jag, jag har möjligt. hört talas om animen Jag har aldrig sett den Men Nej. jag vet att den är ju baserad på det Så det finns nog en väldigt tung story Men vad det kan handla om Det har jag ingen... Större aning om tyvärr men, Ja, det ser absolut ut som att du du har helt rätt Att den är baserad ja. på en anime, absolut uh, För jag har tänkt att kolla in den där animen Men aldrig gjort det, men uh, Ja, jag ser fram emot uh, Jag ser också fram emot den där filmen Ja Och uh, vad heter hon, det är ju Scarlett Johansson. Scarlet Johansson, precis ja. uh, Jag tror hon passar väldigt bra på den här rollen Ja, absolut Nej, det är som sagt den är lite diffus tycker jag eftersom att jag inte har någon aning om just den här animen. Jag, ingen, jag vet inte alls vad den handlar om. Mm. Men eh, trailen krokade fast mig i alla fall, det kan jag säga direkt. Så att gå in och titta på den så får ni se vad ni, vad ni tycker om den. Mm. Det kan bli häftigt. Mm. Absolut. Min nästa är Spider-Man Homecoming. Okej. Okay. Nu när vi får vi har ju blivit introducerade till nya Spider-Man i Captain America, Civil War. Ja. Och nu ska han få sin första egna film då. Okej. Okay. Jag gillade han som Spider-Man. Vad tyckte du om honom? Alltså i Avengers var han ju faktiskt riktigt, riktigt bra. Mm. Där, där gillade jag honom som karaktär. Där, det gjorde han jätte, jättebra faktiskt. Ja. Och jag köpte honom väldigt, alltså väldigt trovärdigt ändå. Eftersom att vi vi har ju ändå haft ett par stycken, ett par Spider-Mans. Liksom här under de senaste åren Och jag, jag tyckte han tog på sig manteln väldigt bra Mm, precis Och just det här att vi inte kommer behöva någon Det ska ju inte vara någon eh, Bakgrundshistoria Utan nu vi vet redan att hans föräldrar bla bla bla. Och det, man fick, det lilla man behövde fick man i Captain America Ja Så här kommer vi bara kunna fortsätta med berättelsen Att han är, nu är han faktiskt Spider-Man Och han ska bara ut och lösa ett brott Så... Äntligen det, det tror jag kommer bli riktigt bra att de... Nu kan de bara köra på på en gång. Ja, ja precis. Äntligen där man slipper se samma historia mm. igen. Ja, precis. Och jag hoppas inte det är alldeles för många tillbakablickar på Uncle Ben. Och det, för det behöver vi inte. Absolut nej, nej. Det, det, man har börjat om i den här historien alldeles för många gånger. Så att det, det räcker nu. Uh -huh. Eh... Nej så det är väl mest på det Jag gillade honom i Captain America Så man vill ja. se med där Ja absolut eh, Har du med? Jag har eh, Assassin's Creed Den kommer väl i år? Gör det inte det? Kommer den i år? Jag kommer inte den nu i december Gör den det? Jag, vänder, jag vågar inte säga nu blev jag ställd Jag har varit också ställd nu bara för, det, <laughs> bara för du sa det Vad Fan. Eh, det kanske den gör bara för det Movie ska vi säga. Uh, uh. Ja, 14 december. Ah, det är jättesnart fan. Då bommar jag. Okej, okay. ah, ja. ah, okay. glöm det. Stryk Men den ser du fram emot, <skratt> i alla fall. <skratt> uh, jag har faktiskt en till. och uh. det, det är Pirates of the Caribbean. Uh, Okej. Okay. Dead Man Tells No Tales. Uh, kommer den uh, till? <skratt> ja, exakt. Det var typ det. Jag gillar dock uh, den franchisen, eller den serien, filmserien. Mm. Så att jag välkomnar en till film i, I den serien Det gör jag absolut mm. Men eh, samma där Ingenting som jag Alltså ett, Den fortsätter nog i samma Bara som de andra har varit det, det, jag, Ingenting som jag vet jättemycket om Däremot så som sagt Jag välkomnar flera filmer Oj, det är typ alla är ju tillbaka Ja Till och med Orlando Bloom är ju tillbaka nu Exakt Okej okay. Ja. ja, nej det ska vi det... inte Jag gillar också de filmerna Sen att jag tycker om Vad heter den? Den senaste mm. uh, I främmande vatten heter den på svenska Men vad heter den på engelska? Ja, det är nog möjligt uh, Den var lite så här, blah blah, blaha tyckte jag mm. De tre mm. första var ju riktigt bra Ja, oh, absolut Sen var väl andra okej okay, Så vi får se vad det blir med den här Jag, jag känner ju inte att jag var tvungen att få en ny Pirates of the Nej, nej, nu, nej, nej. Nu kommer den, ja, men Fine, det är väl klart man kommer se. den Ja, men exakt, lite så kände jag också. Det är ju inte så här att äntligen kommer den, utan det är mer så här: wow, det kommer den! Mm. Okej, okay. ja, ja, nej, men det är klart, den ska jag se. Min nästa film är Power Rangers. <laughs> jag älskar gamla Power Rangers. Det är så här, barndomsminnen och allting. Jag är inte riktigt... Alltså, de säger att den ska vara så mörk och den ska vara lite hårdare och sånt. Och det är vad jag vill se av en Power Rangers. Mm -hmm. Men sen kommer ju trailern och det känns alldeles för... Ungdomarna känns så oseriösa och det känns typ som en amerikansk tonårsfilm. Ja. Och det var inte vad jag ville ha. Jag var absolut inte jag ville ha. Och jag hittade ingen karaktär där som jag faktiskt... Eller ja, jag gillade en av karaktärerna i trailen mm. Den mörk, hyade killen som var lite smartare än de andra. Alla andra var bara douchebags. Så jag bara, ja. Jaha. Så jag är inte jättehypad. Vi har bara fått se jättelite. Och jag blev ju faktiskt... Den... Man fick ju se väldigt lite av just Power Rangers-dräkterna. Ja. I trailen Så jag vill ha en ny trailer där man får se mer... För det här kan liksom, det kan bli jättebra Precis vad jag velat ha haft Det kan gå och köprätt åt Hellskota lika fort mm. Mm. Så det är därför jag är lite valet och kvalet Om jag är sugen på att se mer Men kommer jag vilja faktiskt se den När jag har fått sett en till trailer Det är frågan Har du något mer? Nej, faktiskt inte Jag har, jag har inga fler än Nej dagar. Men då drar jag upp några då Kör, äh, kör Wonder Woman Mm. Alltså DC filmer mm. Det är som det är Men mm. Jag är ju fortfarande inte sedd av att se Fortsätta följa dem Jaha. Och det är samma sak med jag har nästan här också Justice League mm. Det är samma sak där, jag vill ju se hur de Bygger upp karaktärerna och allt Jag tror det kommer bli ganska mycket pannkaka Av alltihop nu i början Men jag hoppas att de lär sig och kan bygga på Ännu bättre Justice League-trailen Skulle de hålla på att skämta en massa Och jag tyckte det bara kändes oseriöst Så vi får se hur det blir Men eh, Wonder Woman Ja ja Jag vet inte, den tilltalar inte jättemycket heller Men om, Av de DC-filmer som kommer just nu Tror jag Wonder Woman kan vara den som är lite bättre Än de andra, även om den inte är bra mm -hmm. eh, Star Wars episod 8 Fortsättningen på den som kom förra året då. Ja. Se oerhört mycket fram emot. Jag var ju, var ju väldigt ifi på Rogue One fram till mm. förra trailen. Då blev jag eh, oerhört taggad på den också. Men innan det så var det, jag ville ju bara ha ge oss åtta. Det är åtta jag vill se mer av. <här> <här> Och ja. får se just eftersom eh, spoiler, det var typ Luke, fick man ju inte se alls i förra så mer om honom vill man ju se Och hur de för allting vidare till sista eh, Episod 9 Och sista eh, Jag tror den här ska komma i alla fall eh, The Dark Tower Ska väl komma nästa år mm. eh. Mest för att jag har hört dig och Danne Snacka så jäkla bra om den eh, Just boken Och jag tycker inte om att läsa böcker Så då tänkte jag ja, men då får vi ju ta Filmen istället då men jag har jättesvårt att tro att man kommer att kunna få fram Den boken är ju så jävla speciell på något vis mm. så det, det, det, Ja visst det, det kan säkert bli bra men Ja Men eh, har du kollat vilka som är med och spelar? Nej faktiskt inte eh, Till exempel Idris Elba är ju Roland eh, mm. Och eh, Matthew McConaughey ska vara The Man in Black Uh, ho, ho, ho. Uh. Det kan ju oh, oh. Och just de två är ju de s, eh, Riktigt stora namn Eftersom det är de som det kommer handla mycket om Jävligt yeah. oh, Ursäkta mitt språk Men uh. det kan ju Det kan Nu vart jag tagg på det där bara för, uh. det. för det där Och. kan bli riktigt bra alltså Om de får ett bra manus På det här nu mm. Så att de faktiskt får framhäva allt som den här, den här boken eller den här historien faktiskt är. Så kan ja. det bli riktigt, riktigt häftigt. Nej, och sen jag, var, jag hörde Iris själv bara att han skulle vara. Men ju mer jag ser liksom småbilder man har sett. Alltså, jag tror det kan bli riktigt häftigt. Ja. Visst, jag har inte läst boken så jag vet inte om det blir. Alltså, ni som har läst böcker kommer få samma känsla Men för mig som jag har noll koll. Mm -hmm. Tror jag det kan bli riktigt häftigt. Häftigt i och för sig. Om de hade. Idris Elba som Roland, säger du, eller hur? Ja, precis. Han är Roland i granslingar. Cool ändå. För att jag vet att... Jag är ganska säker på att han inte har skrivit någonting om... Ja, nej, häftigt. Nej. För, ja, men det är som jag, när jag läste boken. Jag såg honom bara som en vit snubbel. Bla, exakt, bla, bla. exakt. Men jag, jag, jag tror att det här kan funka skitbra. Jag, kan tro, jag, jag tror verkligen att det här kan funka. Ja, och Idris Elba är ju så Han ser ja. väldigt fram emot vad han kan tillföra. Precis, precis, ja ah, nej, okej okay. Nu vart jag tag på det så att jag, skriver, jag skriver upp den också, lätt Ja, ah, nice eh, Och det var de filmer jag hade Ja ah. Men jag tänkte, vi tar, du får säga ett spel Och en film Som är och, dina två toppspicks för nästa står. Men jävla vad elakt du är I know eh, Nej men jag skulle säga, spel i sådana fall ah. eh, Är nog fasiken Detroit Become Human Okej okay. Faktiskt det, det är det som jag känner just nu När jag sitter här och tänker Efter, efter vi har pratat om alla spelen ja. så Det är nog fan det som jag tänker Det här är fan det jag vill Det, här, det vill jag mest sätta tänderna i verkligen mm. jag, jag vill se vad som händer För mig var det God of War 4 mm. Tills jag spelade Heavy Rain Och uh, Beyond Two Souls ja. Nu håller jag med dig Detroit ja. Become Human Jag måste få se vad de gör Ja, verkligen. Det ska, bli, det ska bli så maffigt att få ta tag i och faktiskt sätta sig in i det och förhoppningsvis spelar det också dessutom. Mm. Och film då? Uh, det blir nog... Oh, uh. Uh, det det kan... hänger mellan två stycken. Okay. Och, och, och det är väldigt olika, ska jag säga. Det är antingen Guardians of the Galaxy. Mm. Just bara för att jag... Jag verkligen älskar Det första filmen mm. Eller Logan okay. Och jag måste säga att Det är jag av verk två väldigt skilda Skäl mm. Logan är ju mest för att jag vill ha en film som faktiskt Alltså som är tung Som är förhoppningsvis en, en story Att faktiskt sätta sig in i och hänga med mm. Guardians, of Guardians of the Galaxy Är mest för att jag vill Sätta mig ner och skratta i en och en halv timme till mm. uh, För mig är det Logan det ja. finns ingen tvekan där egentligen Just mm, mm, mm. se hur Marvel lyckas göra en mörkare film Och ja. avslut på den här berättelsen Och mm. jag hoppas verkligen Hugh Jackman får gå ut med Klona högt som man ska säga Ja precis, precis. Men det var väl lite det vi hade där Har vi någon lyssnare som sa något? Ja, vi har faktiskt Kristoffer eh, Hörsta har skrivit in Brunar han själv. <laughs> Och han eh, skriver det första som jag absolut ser fram emot mest av allt under 2017 är ju att självklart få höra era underbara röster i flera underbara avsnitt. Mm. Ja, det är så gulligt. Det är så ja, det är så himla söta Hörsta faktiskt skulle jag säga. Ja. Ja, och det, tack, ser, det måste jag också säga Jag ser ju faktiskt fram emot att få fortsätta Med det här nästa år också Ja absolut det är jag också Det ska bli riktigt kul att få ja, Som sagt vi sa ju det tidigare Att vi ska ju testa lite Vi ska försöka göra mera diskussioner Av alltihop och, mm, mm. Ja, Latcha Det ska Utvecklas jag, jag det bli helt riktigt. enkelt Precis, Jag tror det kan bli riktigt roligt Och eh, se hur vi ja, Går framåt hela tiden mm, mm, Absolut men vi är inte riktigt där än. Först Nej. har vi veckans fråga. Ja! Hur skulle det perfekta triathlonet i tv-spel se ut? Ja! Vilka spel ska spelas och i vilken följd? Ja. Hur ser det triathlon ut? Alltså, jag satt och tänkte, alltså... Triathlon är ju alltså tre olika grenar, helt enkelt. Mm. Så... Så som jag har staplat upp det, jag har inga specifika spel, men jag har specifika idéer utav det om man säger. Okej. Okay. Så första grenen skulle vara FPS. Okej. Okay. Alltså first person shooter, antingen en mot en eller alltså så här, vad heter det? Alla mot alla mm. eller alltså helt enkelt för alltså helt enkelt FPS. Mm. Antingen om man kör det i, i lag blir ju svårt alltså om det är ett treetlon. Så det blir nog typ så här. Försten till 30 frags eller någonting sånt där. Ja. Uh -huh. Nå någonting i den stilen. Sen tänker jag mig. Äh, Apropos det, det du precis bärsade på här för ett tag sedan. Men jag tänker mig. Wii Motion. Alltså. Mm. Ett sportspel. Okej. Okay. Antingen. Alltså det spelar ingen roll vilket. Jag tänker mig ett spel där du ska upp. Och röra dig. Antingen om du ska åka skidor, du ska boxa, eller om du ska fan dansa. Det spelar ingen roll. Du ska faktiskt upp och göra någonting. Du får inte sitta ner. Och därefter kommer RTS. Okej. Okay. Köra lite strategi därefter. Det är min, det är, det är min triatlon i tv-spel. Mm. Ja, men det är... Intressant, intressant Ja, ja jag, jag, jag tycker ändå att jag, Det är något som jag själv skulle kunna tänka mig att testa ja. Att faktiskt göra så Rakt upp och ner efter varandra bara köra, liksom. Ja. Eh, för jag är ju lite inne på det där som du hade i mitten där. Ja. Eh, mycket rörelse Men eh, i olika Delar kan man säga okay. Jag tänkte ja. börja med Wii Sport Tennis Springer ah. och slå lite mm -hmm. eh, Direkt efter det På Sport Champions Bågskytte med Playstation Move Skjuter lite, då lugnar man ner lite Det är lite mer träffsäkerhet Ja. Och sen direkt efter det hoppar man på Kinect Sports med häcklöpning Och man tar ut Riktigt ordentligt Och då har vi gått igenom Nintendo PlayStation Ja, du är ju så bra Så det är väl lite det jag tänkte att man Det ska ju ändå vara lite Rörelse, det ska bli lite jobbigt Och då tänkte jag, ja, men, tre sportspel Men inte de här vanliga, klassiska Utan lite mer rörelse Där har vi någonting Ja visst, ja, men det, det, jag gillar båda på något vis ändå. Mm. Jag, jag tänkte För min grundidé till min, Mitt tretlom var ju typ mm. Mera så här att man skulle faktiskt få Visa på tre styrkor Man hade mm. Eller alltså tre Ja, tre olika sorters styrkor Inom tv-spel men jag vill på det också. För att eh... FPS är ju verkligen så här, det här snabba, du ska liksom. Ja, sikta, springa runt, eh, uh. taktika på den. på FPS-planet om man säger. Mm. Och sen kommer du till, ja, till Wii, alltså till något av sportspelen. För att liksom visa att jo, men det är inte. Du, det, du sitter inte bara på en stol hela dagarna. Utan du gör faktiskt. Det finns faktiskt saker man gör också. Mm. Och sen tillbaka ner, sätta det ner försöka liksom så här fokus börja med strategi på riktigt liksom. Ja. Nej, för jag var ju lite inne på det där som du också ett tag där. Mm -hmm. Fast lite mer av så här e sportshållet att ja, man börjar ja. med de stora liksom. Det är kanske först hoppar du på CS, köra mm -hmm. någonting. Sen direkt över på Starcrafters som det var det vi följde ett tag. Ja, och sen ja. eh, någonting annat om det är honlol mm -hmm. eller något annat roligt liksom. Ja. Eh, eller kanske till och med ja, ett fightingspel eller vad som helst. Ja, ja men precis, precis. och Sen kommer jag på det där att eh, ja det skulle vara roligt att spela men det skulle väl eh, jag hatar när de gjorde det för de hade det förut i esport en gång. Aha. Att man gick in typ, ja, Sverige hade sitt lag och så beroende på hur man gjorde det i de olika deltävlingarna så fick man olika poäng och allt lades ihop till en sis, här slutpoäng mm. så var ditt lag bäst på CS, men de, de, de, du hade en i som var sämst på Street Fighter, om det var det som då kunde liksom, Street Fighter skåren ner CES-laget totalt Oj. <laughs> och okay. sånt där och det var det jag kom liksom upp på att ja, det skulle vara kul med sånt 3 d men jag är typ bra på Street Fighter. <laughs> jag skulle inte ja. vara så sjukt mycket på allt annat. Så Tänkte jag. Tennis och sånt där. Alltså, man behöver inte vara jättebra på att träffa en boll. Det kan vara lite tur också, men det är mer att man är atletisk. Du måste faktiskt röra på det hela tiden. Det var därför jag ja. kom på fram till mitt då. Ja, ja, precis, precis. Hey. Men det var veckans fråga. Nästa vecka ja. Sista avsnittet för i år Och vi ska prata om Bästa av 2016 Och jag tänkte gå igenom lite lätt För vi vill ju rösta fram Abito Nörnes bästa Och det vill vi göra tillsammans med er mm. Så det vi vill att ni ska göra det är att gå in och rösta Det finns några olika kategorier I varje kategori så väljer ni Tre favoriter och så märker ni dem i Nummerordning, 1 till tre Ettan är er favorit Tvåa och trea eh, Och sen kommer vi lägga ihop alla röster Och förhoppningsvis Får vi då fram Av it vad ni lyssnare Har eh, valt Som eh, det bästa spelet Bästa filmen eh, mm -hmm. Blir det någon tiebreak Då hoppar jag och färnan in Och ja. löser det helt enkelt Så att Måste det, ja men då är vi avslutande eh, Rösterna i Om det är två filmer som hamnar på samma plats Exempel i, som Etter Då går vi in och kollar Ja men nej, det här var det bättre Och då har vi kommit fram till det Annars är det upp till er, lyssnare, vad som är bäst Ja ja, precis, precis Och kategorierna är ett Årets bästa spel eh, Spelet måste ha släppts i år I en fysiskt eller digital utgåva Ett nytt spel alltså Mm, mm. Eh, årets bästa film är likadant där. Det ska ha släppt på bio eller DVD, Blu-ray. Eh, eller om vad heter det, digital utgåva. Ja, ja precis, precis. Eh, en ny film helt enkelt. Samma där. Årets bästa spel, årets bästa film, det är nytt. Det ska ha kommit förra året. Ja. Sen är det ju inte alla som spelar de nyaste spelen, så då har vi årets favoritspel. Då är det vilket spel som helst som du har spelat som du. Verkligen avgudade Då skriver du in det mm. eh, Som jag till exempel spelade ju South Park eh, Det släpptes ju inte i år Men det kan hamna på årets favorit Eftersom det var ett av favoritspelarna jag spelade år Ja eh, Samma sak med film Såg du Die Hard första i år för första gången Och tyckte <laughs> den var jättebra Ja men varsågod slägga inte den där då Åh oh, jävlar och övrigt där skriver ni in någonting annat. Eh, en upplevelse, en mässa, en serietidning eller något annat. Det som var favorit under det året som hänt. Ja, ja. Eh, Färnan och jag, vi kommer lägga upp våra egna. Så här Eller vi kommer ta upp våra egna. Men vi vill att ni, som sagt, går in och röstar. Eh, och eh, är det svårt vad jag nu har hängt med så har jag lagt upp i eh, textform. Så ni kan gå in och läsa lite bättre. Eh, på Facebook. Facebook.com slash Abitonördenes. Mm, mm. eh, så... Snälla alla, nu är det sista avsnittet. Så gå in alla och skriv så att vi får en ordentlig lista. Ja, ja, precis, precis. Och sen, det måste inte vara. Har ni bara spelat två spel? Skriv de två då. Alltså. Ja. Sk skriv in, det, det är, så, det är ja. så himla roligt. Och, och just det, har ni spelat två spel som är skitbra? Ja, där har ni ju ett och två. Det ja, stämmer bara vilken som ska vara först, helt ha, enkelt. Har ni bara spelat ett nytt spel, ja, men jo. lägg upp det, då har ni i alla fall gjort någonting. Precis, precis. Äh... Så in och rösta allihopa, det skulle vara underbart att få en ordentlig lista. Mm, absolut. Eh, podden, alla avsnitt hittar ni på abitonundes.blog.se, vi finns även på iTunes. Bara söka abitonundes där. Eh, Fan vad hittar man dig någonstans? På vår Facebook-sida. Och eh, mig hittar ni som Nico Hasselt lite överallt. Och eh, tycker ni om att kolla First Person Shooter Multiplayer-spel så är det det jag kommer börja streama nu på twitch så följ mig gärna där. Absolut. Eh, men tack för att så hörs vi nästa då. Ja tack själv. Har det gött. Tjagelig. Hej